amani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msuluhaji karibu kuifata habari mbadala mchotaza na mkhutsi waake waamini wa dini ya katoliki Jumatatu hii waadhimisha sukuu ya watakatifu askofu mkuu wa diocese ya jijla bujumbura jeve mashimiusa anawataka waamini kuishi katika amani na, kuchang na kugawa na wanachokipata na madereva wa basi za uchukuzi Bujumbura Bubanza wanaofanya kazi wa kwenye soko la Tarafani Ngagara wanasema kwamba wameanza kuzuia kazao huko akiomba viongozi wa utawala kuwapatishia vio na huko mkoani Karusi mita 19 za maji ndizo zilitari kuibiwa na siku 30 kwenye shirika la ugavi maji na murejidezo mkoani humo wanasema kutambua wa mahali kunakouzwa vifaa hivyo kwa haya na mengineayo karibuni langujina jina Moize Misago Michambo yongozona ino saa vivu ni mana Lejo isanganiru ni kiboko yao Habari ikamilin Nyumba kumi vyumba viwili vya madarasa ya shule ya msingi ya muhenga mtani buviuko katika tarafa na mkwa bubanza ndio waharibifu le sababishwa na mvua ilionyesha ikiwa na upepo mkali katika tarafa hiojma pili jioni kama ilivyo ripotiwa na serikali wa sirikali zamita Kiongozi wa mtabu viuko pia anabainisha kwamba hata ofisi ya mkurugenzi iliharibika Pia wafanya kazi wa mta Muramba wanaripoti reporti kuamba kuna nyumba ambazo zilarebika ambazo bado idadi kujulikana pamoja na viungo vya madarasa katika mtao wa Siri wa wamekuwa waki kusanya ma baki apa asubuia jumata na kuomba usaidizi. Na raia kutoka jamii ya watu wa kitongoji cha machamba tarafa ya Mvomero kwa mkoa Ngozi wanakabiliwa na ukosifu wao katika maeneo yao. Wanasema wa kuwa hawana eneo la kujenga vioo hivyo. Kiongozi wa kitongoji hicho Ernest Ndaishimiye anakanusha hayo na kuwatakara wao kutoka jamii ya watu wa kujenga vioo hivyo la sivyo wa tapewa. Na badhi ya wakazi wa jijila bujumbura wana wana matumaini kuwa mkutano wa kopi shina sita utaleta matokio mazuri kuhusu mabadiliku ya tabia hali ya hewa Wanaomba wa shiriki katika mkutano huo waweze kutekeleza kile ambacho kime afikiwa na kufikia wa stani la joto la nyuzi, joto la moja nukta, nuz, nukta tano ni mojawapo wapo ya malengo ya mkutano wakilele wa hali ya hewa kupu 26 huko Glass Globe, Scotland. Mkutano uwo unaimarishwa mikataba ya hali ya hewa ya Paris ilio tiwasaini mwakao alfumbili kuminatano na nchimia moja 96 mengizadi nae Romualde niwabi buze. COP ni mkutano wa kima taifa kila mwaka kuhusu kukabiliyana na mabadiliku ya tabianchi. Unawandariwa na shirika la umoja ya mataifa UN. Kwa mwujibu wa vianzo vya habari vingi kikiwemo Europe 1. Mwaka huu mkutano huo wakilele unafanyika kwa mara ya shina sita na kubatizwa COP26. Mkutano huo unawafanyika mjini Glass Go onchini Ecos. Unatazamewa kuwa muhimu zaidi baada ya uriofanyika jijini Paris nchini ufaransa mwaka rufumbiri kuminatano ambako kulihudhulia mataifa miyamoja 96 lengo lake likiwa kupunguza joto kwa kiwango cha chanyuzi joto mbili. Haitha lengo jingine ni kukumbusha mataifa tajiri kulipa peza ya rio zinazo pata bilioni miyamoja dura za kimarekani kwa kila mwaka. Feza hizo zinaringa kusaidia nchi ambazo hazijayendelea kukabiliana na athari za mabadiliku ya tabia inchi ambayo hezo kusababisho na nchi taajiri zinazo vujia hewa chafu inayo na viwanda tofauti. Munamo mwaka na fumbiri na tisa, jijeni Kopenhag nchini Denmark, ndipo mataifa hayo taajiri ya liahidi kulipa feza hizo. Hata hivo, kicho zahiri ni kuamba baadhi ya mataifa hajatimiza ahadi hiyo. Hadi mwaka rufumbiri kuminatisa, uwalikuwa mikusanya takriba ni bilioni sabi na tisa dola za kimarekani kwa miyamogia zirio na mataifa hayo. Mkutano hui wa wakope 26, unaufanyika jijini Glasgow nchini ekoos utadumu siku kuminambili. ulianza jumapili hii na utafikia kikomo tarehi kuminambili novemba mwaka huu. Shukran, Rumi Walde, Niyabibuze, na madhimishu wa siku kuia watakatifui na wakumbusha wa kristo kwamba Wanapashwa kuishi kwa amani, haki na kugawa na chokipata kama inavyopatikana patikana katika kanoni nane zaheri. Wakati wa mahubiri ya kejumatatui, askofu mkwada usisi ya bujumbura, jerve manshimiusa, manshimi alona kwamba njia hiyo inawakikishia ufalme wa mbinguni. baada mapu mziko kidogo tu tunaendelea. Isangani Badhi ya raya wanatumia barabara ruvu karibu na soko la ruvu mtani mukaza wanasima kufuraya ukarabatu wa barabara hiyo. Hata hivyo wanaomba mamlaka, ina, mamlaka husika kushulikia mashimo ambayo ya pokando na hapo wakileza kuwa yanahatarisha maisha watu wanafanya kazi kwenye soko la ruvu na madereva wabasi za uchukuzi bujumbura bubanza wanasema kwamba wamezoe hatua kuhatua kuendana na wasimu mpia kunde, ya kwegeshea magari yao ilioko kwenye soko yangagara ni kaskazi ni mwajiji la bujumbura. Badia ya motos na zotajwa ni kama ukosefu wa migaha wana ukosefu wanafasi ya, ya kusubiri mvua inaponyesha wanaomba manisipa jijela bujumbura kutafuta suluhu ya changamoto hizo ni taarifa ambayo itarejelea muda si mrefu na mita 19 za maji ndizo zinaripotiwa kuibiwa katika kipindi cha mwezi mmoja kwenye makao makuu ya mkoa wa Karusi pamoja na tarafani Buhiga Viongozi wa utawala pamoja na polisi wanakiri wizi huo wa vifaa shirika la ugavi wa maji na Mremrejidezo na kueleza kwamba ha na kueleza kwamba haukuepu hapo mwanzoni viongozi hao wanasema kwamba kwa ushirikiano na raia wanaahidi kuongeza juhudi katika kudumisha usalama katika shirika la Regidezo wanasema kutotambua sababu za wizi huo na tukerejelea kusikana na madhimisho ya skuku ya watakatifu ni kwamba inawakumbusha wa kristo kuwa wanapaswa kuishi kwa amani haki na kugaa wanachokipata kama inavyopatikana katika kanuni na zaheri Wakati maubiri ya kejumatatu ya skofumkuwa daosisi ya bujumbu rajerve mashimu usa anaona kwamba anja hiyo inawakikishia ufalme wa mbingu. Tumsikilize Tumpsykilize askofumku aadausi ya Bujumbura, Jervé Banchimiusa, ana tarajimu ana tarajimu tu Romiwalde niabibuze. Muda hupenjaya makubwa kwa chini yangu mruu borondi bwa chuo, muga kubiti Mkita zama machafuko tulio apitia katika nchi yetu, yetu ya burundi Na kuwa kumbuka watu walio kubari kuwawa Badara ya kusaliti na kufanya walio kuwa na tekeleza wengine Kwa msingi ya kabila na kusema ya kwamba Kwa ubatizo niopewa siwezi kutenda dhambi hiyo Na muisho wao kuwawa How nathibitisha kuwa ni watakatifu wa mungu Wa kristo, njia ambayo tungeshika ni hii ya watakatifu alio tuambia yesu Njia kugawana hata kama una vitu vingi inakufanya uwe na moyo wakupokea umasikini Kuna walio na mari nyingi ambao wanamoyo wakushirikisha wengine walivjonavyo Hao wanamoyo wakupokea umasikini Haitha kuna maskini walio na moyo wa matajiri maana wanafikila mbaa ya kila siku Za kuwa kama fulani na kuwazuia kuwa na moyo safi Heli wanao kutokana na maovu yanayo kwenye eneo la mungu Hao wanao Wanao kasirikishwa na wanao wanyanyasa wengine Wanao na wale wanao wanyonge Maana una moyo kama wa mungu anaye na kila ubaya Hivi ndivyo kupitia katika njia ya wenyeheri Haki ngetawara kuanzia haki mahakamani Inayo kutendea haki wote Mimi kama mkristo nina Nikafanya kila ninacho weza Tunacho paswa kukumbuka ni kwamba Kama unakubali mtu anyanyaso embele yako Unasaliti hathi ya mukristo na kuingia katika kundi la waharifu maana kukuokoa wakati ulikuwa na uwezo wa kumukomboa. Usipo zuia dhambi kutendeka licha ya kuwa na uwezo umefanya kosa. Amu wadzema na utifanya hivyo haraka utarifua uzima wa milele kama watakatifu hao tunawa wadzimisha leo. Na hatukerejele ya tarifa kusika madereva maderiva wa basi za uchukuzi bujumbura bubanza ambao nasima kwamba wanazoea hatuwa kuhatua kuendana na simu mpya kuegeshe ya magari yao ilioko kwenye soko langagara baadha changa motos Natutajona na tutajua na madereva hao ni kama ukosefu wa miga hawa na ukosefu wa nafasi ya kusubiri wakati mvuwa inanyesha wanomba manisipajijila bujumbura kutatua swala hilo hawa ni badhi ya madereva hao tuwasikilize. Gari za kuenda kupeleka biria, bubanza, msigati, mseni, chigiuka. Tatizo tunalo ni kwamba, semamba tunapanya kazi hapa. Kwanza mtangazaji mwenye kiangaria upande wa soto hapo, itini kituo cha ya kikuwa hapo. Bele kidogo kule kuna shule, kwa kuna shule. E, kitu kwa tunaomba mkubwa mea wa jiji la bujumbura sababu tukao tulipewa nafasi upande wa chini. Kundo ukiangalia kule chini kuna nafasi tulikuwa tulipewa na mewa wa jijiji na bujumbura kule. Lakini sasa hivi ukiangalia kule kuna pasteke ambazo ni nyingi. Eh na hapa tunatumikia siku nzuri sababu unano madereva kuna hizi klakson, kuna pigwa masone na kuna wagonjwa hapo inakuwa sio kitu kizuri kwa wagonjwa kitu kama hicho. Tulikuwa tunaomba mewa wa jijio na bujumbura azuweze kutusaidia tuweze kurudishwa sema mbapo tukao tulipewa upande wa juu. Tafani vizuri zaidi sana. Hizo tunakumbana katika kazi yenyewe tunatumia kila sekunde. Mimo Uwadja ni fazia ya, ya kuugama juwa, fazia ya kuugama njua, atuna toareti kwaya chikituu, atuna fazia kujiifazi, kwa aja ndio gama aja kugwa. Kwenye tunaanda kujiifazi ni fazia kwenye kwa natubaga flanga. Lakini mbele kwekulikua koteo. Ameri ilikwiri medipatea fazia ya kujiifazi kwabule, fazia ya kuugama kwabule, fazia kuugama kwabule, fazia ya kuulahamuna ebitu kama hiyo. Je, tunaomba sasa serikali isaidie fasi ya ya kugama mvua, fasi kwenye maziwa wakati ya wale wamama wenye wanapiga mali fasi ya kutambeleza tutotu na kutatimia chakura. Na kwa kuitimisha taarifa bar ni kwamba mita 19 maji ndizo zina ripotiwa kuibiwa katika kipindi cha mwezi mmoja kwenye makao maku ya mkoa Karusi pamoja na tarafa ni Buhiga. Viongozi wa utawala pamoja na polisi wana akili wizi wa vifaa shirika la ugavi wa maji na mmemereji dezo na kuleza kwamba hakuwepo hapo mwanzonini viongozi hawanasema kwamba kwa ushirikiano na raia wanaahidi kuongeza juhudi katika kuimarisha usalama katika shirika laji de zona sima kutambua kunakouzwa mita hizo nilipoti yake Blaise pascal kararomie inasomwana omer nduwayo Shirika laugavi wa maji rejidezo mkowani karusi linabaini wizi wa mita za maji na watu ambao hawajajulikana hadi sasa. Mitatisa ziliibiwa makawamaku karusi na kuminatano nyingine mgini buhiga. Wizi huo unathibitishwa pia na taasisi ya maji tarafani buhiga mkowani humo karusi khijiko minaldolo uungozi wa mkowa Polisi na baadhi ya raia wanaeleza wizi huo wa mita kwamba ulikuwa uzowele kikarusi kwa mantiki ya raia kuwaminikuwa mtu upata mita iwe ya maji au ya umeme ikitolewa na taasisi usika rejidezo au hidrolike. Katika uongozi na kwenye polisi wanawataka raia kulinda mita zao kwa kuzijengea au kuzificha kwenye kisanduku wanahitaji raia Kuungana nao ili kupambana na wahalifu hao wanaojitokeza siku hizi. Shirika la Ugavi wa Maji Regidezo na Taasisi ya Maji Tarafani wanaeleza kuto kutokufahamu mahala kuna kopelekwa mita zinazoibiwa na kazi zinazotumiwa shirika hilo pia linawataka raia kulinda mita wanazopewa anayeibiwa anashauriwa kuahi kwenye shirika la ugavi Regidezo au kwenye taasisi usika ili kupewa mita nyingine Shukran Omer Ndwana. Hadia pa la ziada sinespokoni kuterim shanangan wa nyote ambao mechangia. Langu jina Moize misago na kutekene mchanamuema kwa <tik>